Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари Розділ 35 П'ять днів армія ельфів та вільний корпус прикордонного легіону пробивались назад, через увесь захід до Арборлону широкою долиною Саранданону, густими та заплутаними лісами, лісовими дорогами та вибоїстими стежками вони повільно, неухильно відступали на схід, переслідувані на кожному кроці ордами демонів. Вони йшли вдень і вночі, без відпочинку, часто без їжі, бо істоти, які їх переслідували, не спали і не їли. Не обтяжені людськими потребами, демони йшли за ними, цілеспрямовані, невблаганні, керовані особливою формою божевілля. Як собаки на полюванні вони переслідували, відступаючи військо, підстерігаючи його з флангів, час від часу кидаючись в атаку, прагнучи збити з курсу, покалічити, знищити. Вони атакували безперервно. Та ельфи з союзниками, вже втомлені битвою, швидко виснажувались. Потім прийшов вірший за ним страх, його жертвою став і Андер Елеседіл. Усе почалося з відчуття власної невдачі, смерть, поразки останніх донів, і все, що ельфи сподівалися здійснити, але не зробили, переслідували його. Та навіть це не було найгіршим. Адже поки його побита армія просувалась на схід, а навколо продовжували гинути співвітчизники, Андер почав усвідомлювати. Ніхто з них не витримає довгого маршу назад. Всі вони можуть загинути. З цього суворого усвідомлення народився страх, який став його особистим дияволом, безликим, підступним. «Принц ельфів!» Лукаво запитував він. «Що ти робиш, щоб їх урятувати? Невже ти такий безпорадний? Ти стількох вже втратив. А що як втратиш усіх, хто залишився?» Цей страх мучив його та хотів перетворити рішучість на відчай. Навіть присутність Аланона не допомагала, бо друїд залишався віддаленим, відстороненим, навіть коли їхав поруч з Андером занурений у свій власний світ таємниць тож принц боровся зі страхом наодинці в тиші свого розуму всі свої сили спрямовуючи на перемогу у той час коли повільно похмуро він вів воїнів невдах назад до арборлону зрештою їх врятував стіянс саме в той найтемніший час коли здавалось що все втрачено Велетень-прикордонник проявив завзятість, витривалість і мужність, які і створили легенду про залізну людину. Зібравши добровольців, ельфів та вільний корпус, він почав оборону головної колони армії, яка під покровом ночі несла вбитих і поранених. Серією випадів і фінтів командувач легіону атакував переслідувачів, відтягуючи їх за собою. Спочатку в один бік, потім в інший, використовуючи добре знайому йому тактику. Знову і знову демони нападали, проносячись спочатку долиною Саранданон, а потім і лісовими масивами. Знову і знову вони намагались захопити вершників легіону та швидку ельфійську кінноту, але завжди на мить запізнювались, знаходячи лише порожній лух, якусь низину, темно від тіні у логовину, або зарослу чагарником стежку. Зі спритністю, що збивала з бантелику і зводила з розуму, стій янц і вершники грали в смертельну гру, в кота і мишу, яка, здавалось, поміщала їх всюди одночасно, але завжди далеко, від того місця, де основна частина армії поверталась до арборлому. Гнів. І вітчай демонів зростали. Коли ніч ставала днем, а день знову ніччю, переслідування було особливо жорстоким. Ті демони відрізнялись від худих чорних створінь, що випорхнули, щоб загарбати саранданом. То демони, що пішли на схід над Кенсроу, більш небезпечні, ніж їхні менші побратими, за силою, якій не могла протистояти жодна звичайна людина. Деякі були жахливих розмірів, обплетені м'язами і вкриті лускою, створіння для бездумного руйнування, інші маленькі, рухливі, які можуть вбити одним дотиком, деякі повільні, громісткі, а деякі блискавично можуть прослизнути у лісових тінях. Одні багатопалі, інші взагалі не мали кінцівок, одні дихали вогнем, як давні дракони. А інші любили пожирати плоть. Там, де вони проходили, земля ельфів залишалась почорнілою і вкритою шрамами, спустошеною так, що ніколи більше на ній ніщо не зможе жити. Проте самі ельфи залишались поза їхньою досяжністю. Але у них був Стіянс. Хоча й з ним сотні були поранені і вбиті по дорозі. Загублені в жахливій боротьбі за те, щоб довгий відступ не перетворився на цілковитий розгром. Тактика командувача легіону залишалась незмінною. Тиловий загін продовжував наносити швидкі удари і вислизати, завжди повертаючись для ще одного удару, а потім для ще одного. Щоразу гинуло кілька вершників. Нарешті, по обіді п'ятого дня, Пошматоване та виснажене військо знову вийшло на береги Рілсону. З несамовитими криками вони повернулись до Арборлону. І тут принц дізнався, яку ціну заплатили. Загинула третина ельфів, що вийшли на захід до Саранданону. Ще сотні поранені. З шестисот солдат вільного корпусу. У живих був кожен третій. А демони просувались уперед. Над арборлоном спустились сутінки. День добігав кінця. Важкі грозові хмари рухались на схід, затуляючи собою місяць і зорі та наповнюючи нічне повітря запахом дощу. У будинках почали запалюватись лампи. Родини та друзі збирались разом вечеряти. На вулицях і в провулках Загони внутрішньої гвардії розпочинали нічне патрулювання. На вершині Каролану, на Елфічі та вздовж східного берега Рілсонг солдати ельфійської армії стояли на поготові, дивлячись повз ряди залізних стовпів, наповнених палаючою смолою у темряву лісу. Там ніщо поки що не ворушилось. У палатах Вищої Ради Андер Елеседіл уперше після повернення з Саранденону зустрівся вічнавіч з міністрами, воєначальниками та кількома чужинцями, які прибули, щоб допомогти ельфам. Тоді він пройшов крізь важкі дерев'яні двері, тримаючи у правій руці срібний посох Елкрі. Пил, піт і кров вкривали принца ельфів. Він дозволив собі лише кілька коротких годин сну, а не час вмитись, вважаючи за краще якнайшвидше з'явитись перед радою. Поруч з ним йшов Аланон, високий, чорний, суворий. І Стіянс зі зброєю усе ще пристебнутою до пояса, з карими очима, холодними від смерті. Зі стільців з високими спинками за столом ради, сидінь на галереї та стояків на краю королівського помосту, всі присутні ураз схопились на ноги. Зал наповнився бурмотінням. Запитання почали переходити вигуки. Кожен хотів бути почутим. Емер Гіос, що сидів на чолі столу, стріском опустив відкриту долоню на дерев'яну поверхню. Знову запанувала тиша. «Сісти!» – наказав перший міністр. Присутні бурмочучи зробили те, що було наказано. Андер почекав хвилину, а потім зробив крок уперед. Він знав правила Вищої Ради. Коли король був недієздатним, головував перший міністр. Емергіос був впливовою і шанованою людиною, тим паче в такій ситуації. Андер прийшов до Ради з дуже конкретною метою, і йому потрібна була підтримка Гіоса, щоб досягти її. Принц був втомлений і стурбований, але йому потрібно було знайти час, щоб підійти до справи належним чином. «Мілорд, перший міністр!» – звернувся принц до головуючого. «Я би хотів звернутись до Ради». Еммар Гіос кивнув. Говоріть, мілорд-принц. Повільно, з запинками, бо він не був гарним оратором, як його батько чи брат, Андер розповів про все, що спіткало ельфійське військо відтоді, як воно вирушило до Саранданону. Він описав поранення короля і смерть Аріона. Він розповів про битви і поразки, про відступ і доблесну оборону, і нарешті про відхід через ліси. Розповів про хоробрість вільного корпусу, про мужність стіянца, коли пав Пінданон. Він описав природу ворога, з яким вони зіткнулись, його розмір, форму, шаленість і силу. Він попередив, що демони наближаються до Арбурлону, щоб винищити ельфів, зруйнувати місто і повернути собі землю, яку втратили багато століть тому. Попереду була битва в якій ельфи чи демони будуть знищені. У процесі розповіді він вивчав обличчя слухачів, шукаючи в їхніх очах і виразах щось на кшталт оцінки його вчинків після втрати і короля, і спадкоємця. Тепер принц вже змирився з тим, що батько може померти, що тоді він стане королем. Він знав, що вища рада та ельфійський народ також повинні з цим змиритись. У весь час, поки ельфи бились та повертались додому, Андер Елесиділ чекав, що батько прокинеться, відмовляючись вірити в інше. Але король так і не прийшов до тями так само лежав у ліжку в маєтку, як і раніше. А зараз взагалі здавалось. Що він, можливо, не опритомніє ніколи. Принц це розумів, приймав, і тому міг нарешті ясно дивитись у майбутнє. Мілорди, закінчив він стомленим і порожнім голосом. Я син свого батька, і знаю, що очікується від принца ельфів. Наше військо покинуло Саранданон і тепер має оборонятись тут. Я буду оборонятись разом із ним. Я хочу його очолити. Звичайно, якщо б можна було повернутися в минуле, я б цього не зробив. Якщо б можна було б викреслити останні кілька тижнів, забути них. Але що трапилось, те трапилось. І якщо б мій батько був тут, ви б з ним об'єднались. І зараз я на його місці, тож прошу». Об'єднайтесь зі мною, бо я остання кров роду. Люди, що стоять поруч зі мною, надали мені підтримку. Прошу тепер вашої, обіцяйте мені її, лорди. Він чекав цих слів взагалі можна було не говорити. Можна було не просити підтримки. Він Елессидів і мало хто наважиться кинути йому виклик. Він також міг би попросити Аланона виступити. Лише один голос друїда змусить замовкнути будь-яку опозицію. Але Андер не хотів, щоб хтось заступався за нього, і не бажав нічого сприймати як належне. Підтримку Вищої Ради та чужинців, які прийшли на допомогу, слід здобути тим, що вони побачать у ньому, а не страхом чи претензіями на кров, які не ґрунтуються на силі характеру, яку він продемонстрував, командуючи військом відтоді, як батько вмер. Емер Гіос підвівся на ноги. Його очі швидко пробігли по обличчях присутніх. А потім міністр повернувся до Андера. Мілорде лорде принц!» – пролунав глибокий голос. «Всі, хто зібрався на цій раді, знають, що я не йду сліпо ні за ким, навіть якщо це королівська кров і нащадок короля. Я часто і привселюдно говорив, що довіряю судові мого народу більше, ніж судові будь-якої людини, і навіть якщо вона є імператором усього відомого світу». Міністр повільно озирнувся навколо. «Але я вірний міністр Евантіна Елесиділа і його великий шанувальник. Він той король, яким і має бути володар ельфів. Я б хотів, щоб він був тут, щоб він очолював нас у цей найнебезпечніший час, але так сталося, що його немає. Проте є його син». Готовий стати на потрібне місце. Я знаю тебе, Андералесиділ. Думаю, що знаю не гірше, ніж інші. Я прослухав тебе. Я судив тебе за твоїми словами, за вчинками, і за тим, як ти себе показав. І зараз кажу що за відсутності короля немає більше істоти, якій би я охочіше довірив безпеку батьківщини і своє життя. Він зробив паузу і поклав праву руку на серце. Ельфійська клятва вірності. Запанувала тиша. Інші міністри піднялись. Спочатку пара, потім і всі. Вони поклали руки на серце та повернулись обличчям до принца. Командувачі Ельфійської армії також вийшли вперед. Елрон той, суворий і грубий, який після смерті Пінданона посів найвище місце в командуванні. кобольд, високий, бездоганно одягнений капітан Чорної Варти, і Керін, що командував внутрішньою гвардією. Через мить... Усі ельфи, що зібрались у вищій раді, повернулись обличчям до принца, піднявши руки у вітальному поклоні. До Андера Ела сиділа впритул, нахилилась темна постать. «Отже, вони підуть за тобою, ельфійський принц!» М'яко промовив Аланон. Андер кивнув. І вони приступили до обговорення оборони Арборлону. Підготовка почала майже одразу, після відходу ельфійського війська до Саранданону двома тижнями раніше. Емергіос, як правитель столиці за відсутності короля, скликав Вищу Раду разом з командирами ельфійського війська, щоб вирішити, яких заходів слід вжити для захисту Арборлону у випадку – якщо демони вирвуться з Саранданону. Було ухвалено низку ретельно розроблених оборонних заходів. Перший міністр переглянув їх разом з Андером. До міста вело два підходи. Зі сходу стежками через долину Рен та ліси за нею, і з заходу, з боку Саранданона. На північ і південь від Арборлону височили гори, через які не було проходу. Високі вершини затуляли собою низинні ліси і оточували долину Каролан кам'яною стіною. Це означає, якщо демони не повернуть на північ або південь, щоб обійти гори, а це забере щонайменше кілька днів, то атака на столицю ельфів прийде з заходу. Але саме тут оборона була найсильнішою. Два природні бар'єри. Перший – річка Рілсонг. Дещо вузька, де вона вигиналась дугою на схід під Кароланом, але глибока і складна, навіть в найкращу погоду. Другий бар'єр – прямовисна скеля, що здіймалась на понад 400 футів, чий камінь був розколотий повутиною глибоких тріщин. Тож було вирішено, що міст через Рілсонг буде зруйновано одразу після повернення ельфійського війська. Так і було зроблено. Останній зв'язок між Арборлоном і Саранданоном було розірвано. На східному березі ельфи закріпили сотні палаючих смолоскипів, щоб дати світло на випадок спроби нічної переправи, і побудували кам'яно-земляний редут майже на краю річки, який тягнувся на кілька сотень ярдів уздовж берега і вигинався дугою назад у скелю. Східний берег простягався приблизно на двісті футів до Урвища. Більша частина цієї землі була вкрита лісом і густо поросла чахарником. Всі інші підходи, що вели до великого плоского гір'я Каролан, були зруйновані. Залишились лише ельфіч, сім кам'яних пандусів та оковані залізом ворота, що здіймались вгору від підніжжя Урвища до самої височини. Кожну браму оточували мури, що перекривали прохід до воріт і пандусів над ними. Там можна оборонятись за допомогою луків та арбалетів. У мирні часи ворота усі сім пандусів стояли відчиненими, мури залишались незахищеними, за винятком символічної варти, а стародавній камінь густо поростав квітучими лозами. Але зараз, після відступу з Саранданону, Валини їжачились ельфійськими піками та списами, брами стояли замкнені та загратовані. На вершині Каролану не було спороджено жодних оборонних споруд. Лото збігало назад до глибокого лісу, широкою горбистою рівниною вкритою лісами, ізольованими котеджами та самотнім закриттям садів життя. На сході у лісовій гущавині стояв Арборлон. Якщо демонам вдасться видертись до каролану, у ельфів, що обороняються, залишиться небагато вибору. Якщо їх залишиться достатньо, то можна стати на рівнині і спробувати змести загарбників з краю урвища. Якщо і це не вдасться, армії доведеться відступити в долину Рен, щоб дати останній бій або взагалі перетворитись на мерців або вигнанців. Гіос зробив паузу. «Звичайно, якщо вони обійдуть гори і зайдуть зі сходу», – очав він, але його обірвав Аланон. «Вони цього не зроблять. Зараз для них важливий час. Вони прийдуть із заходу». Андер запитально подивився на стіянца, але командир вільного корпусу знизав плечима. Андер повернувся до емера Гіоса. Які ще новини, перші міністри? Боюсь, неоднозначні щодо нашого прохання до інших земель про допомогу. Калагор надіслав нам ще 250 коней Старої Гвардії, регулярної армії легіону. Можливо, прийде додаткова допомога, хоча на це не має жодних вказівок. Наш посланець повідомляє, що члени Ради міст ще не змогли вирішити свої розбіжності Щодо того, якою має бути міра участі Калагорну в цій ельфійській війні, а король вирішив не втручатись. Схоже, що ця відправка допомоги стала по суті ще одним компромісним рішенням. Отже, трапилось так, як і попереджав Стіянс. Також прийшло послання від Федерації. Посміхнувся міністр Послання коротке. Політика федерації полягає в тому, щоб не втручатись у справи інших земель та раз. Якщо загроза для інших торкнеться суверенітету її власних держав, федерація буде діяти. Наразі схоже, що це не так. Тому, поки ситуація не зміниться, ніякої допомоги не буде. Ну, я на таке і розраховував. Андер спитав. «А щодо тролей?» Гіос похитав головою. «Нічого. Я взяв на себе сміливість відправити ще одного гінця». Андер схвально кивнув. «А дворфи?» «Тут ми!» – відповів грубий голос. «Принаймні дехто!» Бородатий, кремезний двор пробився вперед. Швидкі блакитні очі блимали. Обличчя обвітрений засмагле. Пара кістлявих рук вчепилась в край столу. Друїд. Гном коротко кивнув Аланону. Потім повернувся до Андера. Мене звати Броуорк, старійшина і громадянин Калгейвена. Я провів сотню своїх на службу Елессиділом. І подякуйте за це, друїду. Він знайшов наскільки кілька тижнів тому. «За роботою на мосту через Срібну річку, і попередив про небезпеку. Аланона ми знаємо, тож питань не виникло. Ми відправили повідомлення в Калгейвен і вирушили вперед. Десять днів маршу, важкого. Проте ми тут». Він простягнув руку, яку Андер тепло потиснув. «А як щодо інших, Броуворк?» – запитав Аланон. Гном нетерпляче кивнув головою. Гадаю, вони вже в дорозі. До кінця тижня тут буде кількатисячна армія. Дворф несхвально насупився на друїда. Тим часом у вас є ми друїд, і вам дуже пощастило. Ніхто, крім нас, не зміг би впоратись з тією рампою. Про ЕЛфіч швидко пояснив Гіос спантеличеному Андеру. «Броуорк і його люди працювали з нами над оборонними спорудами. У процесі вивчення Ельфіча він побачив, що можна підірвати п'яту рампу, що може допомогти». «Дитяча сабавка!» Броуорк відмахнувся від цього досягнення помахом руки. «Ми просто підрізали кам'яну брилу!» Видалили вторинні опори, а потім розкололи первинні залізними клинами, прикріпленими до ланцюгів. Ті ми сховали в кущах під пандусом, вивели їх на висоту і десь закріпили з системою шківів. Якщо демони дійдуть до п'ятих брам, просто витягнемо ланцюги, підсунемо клини, і це усе відвалиться. Простіше простого. «Напевно, це просто, якщо у тебе є інженерні навички», – усміхнувся Андер. «Гарна робота, Броуфорк. Я радий, що ти з нами». «Тут присутні й інші, теж потрібні люди». Аланон поклав руку на плече Андера і вказав на дальній кінець столу Ради. Ельфійський принц обернувся. Ельф, одягнений у шкіру, зробив крок уперед, і поклав руку на серце на знак вірності. «Дейн, мілорд принц!» – тихо промовив ельф. «Я крилатий вершник!» «Вершник? Крилатий?» Андер здивовано витріщився. Він чув від батька історії про ельфів, які називали себе небесними. Історії майже забуті більшістю бо жоден крилатий вершник ніколи не прибував до Арборлону за останні сто років. «Скільки вас?» – запитав він. «П'ятеро», – відповів Дейн. «Було б більше, якби не страх нападу демонів на Вінг наше рідне місто. Нас послав мій батько, ми всі з однієї родини. Батька звуть Герол». Ельф зробив паузу і подивився на Аланона. «Був час, коли друїд і він були друзями». «Ми й досі друзі, крилатий вершник», – тихо промовив Аланон. Дейн кивком підтвердив прихильність друїда і повернув свій погляд до Андера. «Почуття спорідненості мого батька з земельними ельфами трохи сильніше, ніж у більшості наших співвітчизників, мілорд лорд-принц, бо більшість з них давно розірвали усі зв'язки зі старими шляхами і правлінням. А мій батько знає, що якщо Аланон стоїть на боці елесиділів, це не просто так, тому і відправив нас. Він і сам був би тут, якби не відсутність його Рокса, Геновена, який тренує сина мого брата, щоб той одного дня став крилатим вершником. Втім, ті з нас, хто тут, можуть стати в пригоді. Ми можемо облетіти все небо заходу, якщо знадобиться. Ми можемо шукати демонів і повідомити про їхні пересування. Можемо підглядати за сильними і слабкими сторонами. Але це все, що ми можемо запропонувати. І це все ми приймаємо з вдячністю Дайн. «Ласкаво просимо!» Відповів Андер. Ельф вклонився та відступив назад. Принц глянув на Гіоса. «Хтось ще до нас приєднається?» Той повільно похитав головою. «Ні, мілорд-принц, це все!» Андер кивнув. «Тоді починаємо!» Принц запропонував усім присутнім сісти разом із ним за стіл ради, і почалося загальне обговорення таких питань, як розміщення солдатів, розподіл зброї, тактика бою і вжиття додаткових оборонних заходів. Були заслухані доповіді Елрона Тея Керіна про внутрішню гвардію і Коболда про чорну варту. Бровворк дав свою оцінку загальної структурної ефективності ельфійської оборони. Астіянс проконсультувався щодо стратегій, які можуть бути застосовані, щоб компенсувати переважаючу силу демонічних орд. Навіть Дейн коротко розповів про бойові можливості роксів та їх використання у повітрі. Час проминув швидко, ніч прийшла. У Андера від втоми закрутилась голова, думки почали розпливатись, і саме посеред такого розплиття. Двері Вищої Ради розчахнулись, з'явився розпатлений Гайль, оточений охоронцями. Затамувавши подих, помічник кинувся вперед і впав на коліно перед Андером. «Мілорде!» – задихаючись, вигукнув він. Обличчя ельфа почервоніло від хвилювання. «Мілорде! Король прокинувся!» Андер витріщився. «Прокинувся?» Принц без жодних слів покинув залу Вищої Ради. А поки він був у безтямі, Евантіну Елесиділу здавалося, що він пливе крізь темряву, пронизану нитками, які огортають його тіло безшовною ковдрою. Одна за одною він відчував, як ці нитки огортають його, формуються навколо, з'єднуються з ним. Час і простір не існували. Була лише чорнота і переплетення ниток. Спочатку це було тепле, приємне відчуття, подібне до того, яке відчуває немовля в обіймах матері. Але потім обійми, здавалось, стали міцнішими. Король почав задихатись. Відчайдушно він намагався вирватися, але не зміг. Він почав опускатись вниз, крізь темряву, повільно обертаючись. Ковдра перетворилась на саван. І зі створіння життя він перетворився на створіння смерті. Наляканий, він бився у своїй шовковій в'язниці, розриваючи й роздираючи нитки, аж поки ті з раптовим звуком не розлетілись на частини і не зникли. Саме у той момент старий король розплющив очі. Світло на мить засліпило його, різке й мерехтливе, він кліпав дезорієнтований і розгублений, намагаючись зрозуміти, де знаходиться і що робити. Нарешті почали вимальовуватись обриси кімнати, він впізнав запах олійних ламп і відчуття бавовняних простирадл та вовняних ковдр, що щільно огортали його тіло. Усе, що сталося за мить до того, як він знепритомнів, знову промайнуло в пам'яті, божевільні образи пронеслись в голові. Галіскат, демони, що атакували з туману, шеренги ельфійських лучників, списників і пікінерів, що розкинулись під ним, крики болю і смерті, темні постаті, що мчать крізь стіну блакитного полум'я, аланон, андер, сяйвозброї і раптовий удар. Король смикнувся під ковдрою. Під омив його тіло. Перед очима різко постала кімната. Спальня, в маєтку в арборлоні, і знайома постать поруч. «Мілорд!» Він впізнав переляканий голос Гайля. Юнацьке обличчя нахилилось близько до його. «Мілорд, ви прокинулись?» «Що сталося?» Пробурмотів король і ледь впізнав власний голос. «Вас поранено було, Мілорд, під Галі з катом! Удар прийшовся ось сюди!» Помічник вказав на ліву скроню короля. — З тих пір ви були без свідомості, мій лорд, ми так хвилювались. — Як довго я спав? Перебив він і потягнувся рукою, щоб торкнутися голови. Біль пронизав його шию. — Сім днів, мій лорд! — Сім днів? Гайль зробив крок назад. — Я приведу вашого сина, мій лорд! «Сина?» принца Андера, мілорд!» Помічник кинувся до дверей спальні. «У нього зараз зустріч з вищою радою! Не вставайте, я його зараз приведу!» Евантін побачив, як помічник відчиняє двері. Почув коротку розмову, а потім побачив, як двері знову зачинились. Він спробував піднятися, але це зусилля було надто великим. Андер. Гайль сказав, що він зустрічається з Вищою Радою? А де Аріон? Запитання посипались у його думках. Що він робить в Арбурлоні? Що сталося з армією ельфів? Що сталося з захистом Саранданону? Король знову спробував підвестись і знову впав. Хвиля нудоти прокотилась. Він раптом відчув себе старим, наче кількість років була хворобою. Щелепа стиснулась. Ох, якби він міг повернути п'ять хвилин молодості, щоб набратись сил піднятись з ліжка. Злість і рішучість розпалювали його. Король потихеньку підіймався, аж поки не впав на подушки, важко дихаючи. У той бік кімнати Менкс підняв сиву голову. Король відкрив рота, щоб покликати старого вовкодава, але раптом очі пса зустрілись з його очима, слова завмерли у його горлі. У очах тварини була ненависть, така холодна, що вона пронизала евантіна наскрізь, як зимовий мороз. Король, не вірячи, кліпнув, борючись з почуттям відрази. «Менкс? Про що думає цей собака?» Король змусив себе відвести погляд, подивитись кудись у спальню, на стіни та гобелени, на меблі, на щільно запнуті штори. Він відчайдушно намагався опанувати себе, але не міг. Я один, подумав король раптом безпричинно, і його охопив страх. Один. Він знову подивився на Менкса. Очі вовкодава прикипіли до нього. Зараз вони були затуманені, приховуючи те, що раніше було очевидним. Чи йому здалось? Король дивився, як старий пес підвівся, повернувся і знову ліг. «Чому він не підійшов до мене?» – спитав себе король. «Чому?» Він відкинувся на подушки. Слова прошепотіли в голові. Він побачив божевілля, яке загрожувало охопити його. Побачив ненависть в очах тварини, яка була вірною йому багато років. Він побачив в менксі ворога, який може завдати шкоди. «Це правда?» З коридору долинули голоси. Двері спальні відчинились і знову зачинились. Андер перетнув кімнату, щоб нахилитись і пригорнути до себе батька. Король обійняв сина, а потім подивився у обличчя Андера, коли принц сів на край ліжка. — Розкажи мені, що сталося! — тихо наказав Евентін, а тоді побачив, як щось блистить в очах сина і відчув, як його раптом пронизає холод. Король змусив себе запитати, «Де Аріон?» Андер відкрив рот, щоб відповісти, але безмовно витріщився на короля. Обличчя Евентіна застигло. «Він помер?» Андер прошепотів, «Пав в бою». Здавалось, принц шукав, що ще сказати, а потім здався, повільно похитавши головою. Очі Евентіна наповнились сльозами, руки затремтіли. Він схопив сина за зап'ястя. «Аріон помер?» Він вимовив ці слова так, ніби це була брехня. Андер кивнув і відвів погляд. «Пінданон». Теж. Мить тиші. Король відпустив сина. А, Саранданон! Втрачено. Вони безмовно дивились один на одного. Батько і син. Наче щойно розділили страшну таємницю, яку нікому не слід розповідати. Андер розтягнув руку і знову пригорнув батька до себе. Довгі хвилини вони мовчки обіймали один одного, а коли нарешті король заговорив, його голос був рівним і холодним. Розкажи мені про Аріона, все з подробицями. Андер розповів, як загинув брат, як його принесли до Саранданону, як поховали. Потім розповів про все, що спіткало військо, про ельфів. Від першого дня битви до довгого походу назад до Арборлону. Евантін слухав і мовчав. Коли принц закінчив, король якусь мить байдуже дивився на мерехтіння ламп, а потім перевів погляд на сина. «Я хочу, щоб ти повернувся до Вищої Ради, Андер. Зроби те, що має бути зроблено». Король помовчав. Його голос зірвався. «Іди! Зі мною все буде гаразд!» Андер із невпевненістю подивився на батька. «Я попрошу Гайля зайти!» Евантін похитав головою. «Ні, не зараз. Я просто хочу...» Він зупинився, подавившись тим, що хотів сказати. «Я... Я дуже... Пишаюсь тобою, Андер. Я знаю, як це важко. Син кивнув. Його горло стиснулося. Він вклав руки батька у свої. Гайль чергуватиме в коридорі, коли тобі знадобиться. Принц підвівся і рушив до дверей. Його рука була на ручці, коли Евантін гукнув сину вслід. Його голос був напрочуд тривожним. «Забери Менкса з собою!» Андер зупинився, подивився на старого вовкодава, свиснув йому і вивів. Двері м'яко зачинились. Знову король залишився на самоті. Цього разу по-справжньому. Евантін відкинувся на подушки і дозволив величезності всього, що сталося, омити його. Отже, трохи більше семи днів, найкраще військо серед усіх чотирьох земель гнали як стадо худоби. Гнали від Саранданону і до рідного міста, щоб там дати два варіанти – вистояти або вмерти. Десь всередині король відчув поразку. Це він дозволив цьому статись. Він був відповідальним. Аріон, прошепотів він, згадавши. На очі короля навернулись сльози. Він дуже давно не плакав. Кінець 35-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу.